Dago Kaso, e, mesedez, e, non dago kutxa? Kaixo egunon? Baita zuri ere. Eh, mesedes, non dago kutxa? Ze kutxa, zarra ala berria. E, berria? Ba, kutxa berria frontoiatzean dago. Ah, frontoiatzean. Eta frontoia? Frontoia. Ba, Elizaren aurrean. Ah, Elizaren aurrean. Mire esker? Bueno, eso regatik. Agur, eh? Agur bai.